Bună ziua! Aveți o comandă la noi pentru un irigator bucal pe numele Marius Popescu. Ne puteți spune vă rugăm adresa dumneavoastră pentru a livra coletul.